але вчули в цьому голосі щось, може, й близьке, і мить відгукнулися, і послали для невідомого шах-заде, який сидів у ще невідомішій Манісі, найдорожчу перлину свого племені. Тільки одне велике чорне око побачила валіде вса в покошленості бурки. Зиркнуло на неї з холодною байдужістю, а її вдарило в саме серце тим поглядом. Відчула, як прокинулася в ній кров диких предків, закипіла й заграла, мов у танку кефін, під час якого Черкеси освічуються в коханні єдино дозволеним у них способом стрілянням перед обраницею. Брати, клекітливо перегукуючись, вправно розмотали бурку, витрусили на землю, одягнену в вузький шовковий бешмет, окату, тоненьку Черкешенку таку ніжну як пелюсток троянди, що зацвітає по весні, коли ще не в'ялить і не опалює спека, і Валюде, хоч привчена до жорстокої стриманості Османської, не стерпіла і вигукнула. Гюльбахар! Гюльбахар означало весняна троянда. Може, жінок завжди слід було б називати іменами квітів, але цю дівчину інакше ніхто б і не назвав. Так і стала вона з тієї першої хвилини весняною трояндою Гюльбахар. Не чекаючи, поки дівчину вимиють і натруть пахощами, щоб прогнати з неї дух просторів, принесений з довгої мандрівки, одягнуть у гаремні шовки і навчать бодай привітання турецького, валіде показала Гюльбахар Сулейманові. Побоювалася, що дівчина збентежиться і розгубиться, і видасться ученому синові занадто дикою. Але збентежився і розгубився Сулейман. Так гордо повелася з ним юна Черкешенка, так холодно поглянула на нього своїми розумними великими очима, на дні яких залягла не скаламучена, але вже не хтивість. У Гюльбахар не було вибору. Її привезено для втіхи цьому високому, понурому султанському синові. Нею горда її плем'я вклонялося майбутньому султанові. Її кинуто в бурхливу гірську річку в сподіванні, що вибереться на берег без нічієї помочі, послано в пащу Левчукові з вірою в те, що не дасть вона себе проковтнути, а стане левицею так само хижою. Мала вона повестися тут гідно, не почуваючись жертвою, вразити свого повелителя не самою красою і незайманістю, а й природним розумом, багатством душі, що його, коли й не мала достатньо, повинна була здобути швидко, вміло і непомітно. Знала на те єдиний спосіб – гордість, ховаючись, за яку можна досягти всього на світі. Вона стала султаншею, перш ніж Сулейман султаном. Така царська хода була в неї, такі погляди, такий голос. Валідена силу стримувала дрожь, який пронизував усе її тіло. Кров її предків, її власна кров, пробудилася в цій гнучкій дівчині, в її оксамитових очах, в гострих твердих персах, в міцних стегнах, у рожевих пальчиках смаглявих ніг, які так радо показували всім у гаремі, ходячи босоніж у широких шовкових шароварах і в довгих прозорих сорочках з просторими рукавами. Смагляве тіло прозирало крізь тонку тканину черкеської сорочки так солодко, що Сулейман геть забув про свою стриманість і настороженість до всього, що так чи інакше зазіхало на його власну свободу. Він не міг одірватися від Гюльбахар, Забув навіть про свого улюблениця Ібрагіма, про нічні сидіння з мудрими знавцями законів і солодкомовними поетами, про лови та кінні гони, про стріляння з лука і підковування коней на стайні. Жінка, прислана для любові, повинна любити, а коли любить гаряче і вірно, має народжувати синів. Кожна Одаліска хотіла б народити сина для Шахзаде, щоб самі стати законною жоною Кадуною, а там і Султаншею. Але сім'я Османів падає тільки в обране луно. Чого не спромоглися рабині Одаліски, зробила вільна Черкешенка. За рік народила Сулейманові сина Мехмеда,